От въпроса, защо е важно да помним, с който завършихме разговора за Народния съд с Пламен Трифонов, сега към въпроса защо е важен достъпа до документи, до архив. Стратира специализиран сайт, който за първи път събира на едно място пълните съдебни досиета, на близо 1 хиляди българи, минали през тези процеси на така наречения народен съд, става дума не за интерпретации, а за документи. Какво ни показват те за самия съд, за мащаба на репресията и за начина по който помним защо е важен достъп до документи от миналото и по-специално до документите на Народния съд. Казвам добър ден на професор Мартин Иванов. Добър ден! А, той е ръководител на проекта Народен съд, както с агоиз... Из... Произнасям, защото с латински букви така изписано с лято.бг така изглежда сайта, където всеки може да провери дали името на него близък пострадал от Народния съд е попаднало в масива архивни единици и как? А, професор Иванов, кажете ни накратко защо е нужен този сайт? Наистина ли дори имената на жертвите на този извънреден съдебен орган остават в своето мнозинство на известни? Да, от множинството си остават неизвестни. Ние знаем, без да знаем всичко, разбира се, за процесите, които се състоят тук в София, за министрите, регентите, царските съветници, депутатите и да не продължавам да изреждам, но почти нищо не знаем какво се случва и страната, а там има близо 70 състава, които провеждат 130 и няколко процеса. И голямата маса от хората минава презъбните колела на Народния съд именно в провинцията това беше идеята на нашия проект, който беше финансиран от Фонда за научни изследвания към МОН, с наши колеги от БАН, от СОВИСКИ университет, от нов български известни имена на изследователи, студенти, докторанти, които си поставихме за цел да минем през всички присъди. През всички овинителни актове, през всички останали документи. Вашите слушатели трябва да се представят един огромен масив от над, може би, 1600 папки, всяка от която от по няколко стотин страници, поне 2-300, а някои много повече, и да отсеем зърното от плявата. Всъщност, да, говорим за един невероятен мащаб. А, мащаба е а, арестувани са над 28 хиляди, почти 29 хиляди. Така поне Българи... се твърди по едни непроверяеми данни. Сигурно са арестувани даже и повече, тъй като а, между 10 и 11 хиляди са осъдени. Твърди се между 3 и 30 хиляди са убити без съд и присъда. Значи, може би цифрите а, са много по-големи. Но нека да се на тези а, въртящи се из общественото и научното пространство от цифри. И не толкова статистиката е важна, mm -hmm. според мен. Това, което нашия проект установи, като искам да кажа, че все още сме в началото. Нашата работа ще бъде в рамките на 3 години. Минала е само една. А, на сайта имаме данни за цяла Северна България и части от Южна югоисточна и юго, юго България са налични, но големи територии все още не са включени. Това, което ни показва нашият работа до този етап е, а, че има изключително интересни лични истории. Тази история с 10 или 11 хиляди минали през Народният съд, са всъщност множество човешки истории, някои на безспорно садисти, хора, които са вършили чудовищни неща преди 9 септември. И това задължително трябва да го кажем, но същевременно и хора, които са попаднали вътре абсолютно случайно, на база на междуличности, злоби, зависти, за назидание. и хубавото на този проект и на този сайт, който стартирахме е, че има обратна връзка. Вече много хора и буквално всеки ден се свързват нови и нови хора с нас и не разказват, уплътняват тази документална история с допълнителни свидетелства, които те съхраняват във всеки. Си. И така попаднахме, примерно ще ви разкажа на историята на един много интересен човек, юрист, адвокат, станал кмет на едно голямо силистранско село, в резултат на което той обаче е бил принуден да мине през Народния съд осъден на няколко години, затвори години, по-късно той се опитва да се преразгледа неговата присъда и се установява, той събира свидетелско показание на секретарят на Олийският и окръжния комитет, извинявайте, на Комунистическата партия през 1943 и 1944 година в Силистра, който е и член на Народният съд, който малко по-късно свидетелства аз не намира никаква вина в този човек, но понеже другарите от Петрово, това е Силистренското село, настояха да бъде осъден за назидание, ние в крайна сметка го осъдихме. Можете ли да си представите за какъв съд е ставал въпрос? И за какви, за какви съдебни заседатели или хора, които издават тези присъди, също това е важно да се каже а, казвате, не става дума само за статистика а за имена имената на жертвите, имената на пострадалите имената на тези, които са екзекуторите а, на това а, нещо, което не може да бъде определено като правосъдие, след като а, обвиняемите не могат да се защитят какво виждаме в профила на а, палачите? Профила на палачите е нещо ново, което възникна като идея в хода на работата ни. Ние първоначално не бяхме, не беше някакси даже хрумнало за на тази втора страна на съдебния процес. И с изненада установяваме, че това са едни хора, които са юридически неграмотни в огромното си мнозинство. Хора, които са а, домакини, студенти овчари, шивачи, селени, земеделци, работници във фабрики, хора, които наистина за първи път може би влизат в живота си в съдебна зала. Наред с това документите за Варна и Варненска област ни дадоха възможност да установим, че Практически всички те са а, фамилно а, свързани с а, хора, които са пострадали преди 9 септември. С партизани, убити, а, измъчвани, а, съпруги, братя, бащи. А, да не говорим за... Он си станал вече ноторно известен случай с а, народният съдия от Горна Джумая, днешния Благове в град Ефтин Пандурски, който е баща на убит партизанин и подписал над 200 присъди от Благоевградските два състава с своя палец, тъй като е неграмотен. Така че това са били нашите съди за съжаление съдът се провежда изключително под бързина. Всичко трябва да стане в рамките на няколко месеца. Немалко от обвиняемите даже не се запознават, не получават обвинителни актове, а и за някои тях такива обвинителни актове не са запазени изобщо в е, архивите. Най-вероятно това е станало в последния момент да бъдат пришити към едно или друго дело. Е, тези хора разбира се са имали някаква адвокатска защита, но спомените на ови, самите о, народни обвинители показват как е, са направили всичко възможно на тези защитници да нямат реалната възможност да защитят своите клиенти. Защо всичко е било а, организирано като едно шоу с, в а, лошто, лошия смисъл на думата, с агитките, които викат смърт пред залите, с а, вооръжените лица, които влизат и скандират в а, самите зали на предсъдебните заседатели, и с, а, с, и с майките, и с, с черните. И с инструкции и с за жестокост, които идват по И линия на партийното ръководство. Да, безспорно това за едни хора, освен непрофесионални, а, освен а, така субективни. Това са и хора политически податливи, хора, които са готови да приемат едно или друго внушение. А, истината е обаче, че доколкото можахме да научим за сега, тъй като историята малко е поизбледняла в тази си част, имало е съди, които са се пропили след това, хора, които са а, изгубили разсъдъка си, а, хора, които са правили опити за самоубийство, като, например, председателя на съдебният състав в ЛОМ, понеко се доверим на спомените на Петковени Диков, този известен наш професор-юрист изобщо картината е много а, същевременно тъжна и много противоречива и едва сега започваме да отгръщаме крайчеца на завеста която 81 години се е спускава пред този, не е никак а, предизвикваш гордост епизод от нашата близка история. Последен въпрос. Чуват се сега призиви за нов народен съд. Мислите ли, че спомена за този от преди 81 години? Може да спре повторението на историята в нейната жестокост виждаме, че тази жестокост често е водена от много дълнопробни битови мотиви трудно ми е да, искрено се надявам, че а, ще има някакво отрезвяване, а, макар да не съм убеден, но какво друго ни остава, освен да говорим и да а, си признаем а, случилото се. Ние сме едно общество, което категорично отказва да се срещне с миналото си, затворило си очите и се фокусира върху съвсем различни неща, при условие, че призръците на миналото са буквално на портите. И... А, не съм сигурен доколко това ще успее да отразви нашето общество, говореното за бившият, за миналият, за първият народен съд, но а, искрено се надявам, че а, хората, които днес агитират, ще си дадат сметка, че отворили веднъж а, а, кутията на Пандора. Самите те, може би, няма да останат. А, може би първата вълна ще ги отмине, но а, трябва да се има предвича, не немалко от народните съди, след това минават през политическите репресии в края на 40-те и на, на на 50, като врагове с партиен билет. Благодаря ви професор Мартин Иванов, руководител на проекта и сайта Народен съд, където всеки може да провери информацията за свой близък пострадал от Народния съд, защото мащаба на това безобразие е несравним с другите съдилища в Европа след края на Втората световна война.